Urteko lehen garapen eta ezagutza pertsonalaren atala egingo dugu gorkoan eta horretarako ezin zuen aurten ere falta 2 miliata mairunetan, urean miren arizmendik. bendik. Kaixo miren? Egun hon. Bueno, urte berrion eta aro berrion. Urte berrion eta aro berrion zuen ere, bai? Bueno, nola zidugu urtea? Eh, ba, eta, eta bueno, nahiko bueno, nahikoa egia esan, ba bueno, e, ongi ospatu izan dut gustora mm -hmm. eta, eta goxoki. Bueno, e, aurreko urtean hola e, esan da urruti ematen du, baina bueno, azkenaldian e, atalau egin nuenean barkamenari buruz eh aritu ginen eta mm -hmm. gaurkoan e, bigarren zati batei eskainiko diogu gai horri, barkamena, honarpena, askatasuna. horren inguruan arituko gara. E, bai, bueno, e, aurrekoan, ba, bueno, e, barkamenaren nondi norako orokorrak aipatu genituen, ez, ba, zer, e, zer ez den barkamena, edo, bueno, behintzat zer, e, zer planteatzen dugun, ez, e, zer proposatzen dugun, ez, ez, ez da... E, gertatutakoa edo, edo kaltea sortu duena zuritzea edo justifikatzea, ez daukatzea, antzea, ez da eskubideuko egitea ez da lehen bezala e, jarraitu behar izatea edo mondatu behar izatea ez. E, gehien bat e, barkam, berkemen mota honen bitartez e, ba, bueno, bilatzen duguna da Barne garbiketa osa sunttsua eta, eta Barnez igorraren e, askatze prozesua ez, Orduan E, horretarako e, proposatu nahi dizuet gaurkoan ariketa praktiko e, xume bat. Ez? Hola, ariketak proposatzen dituzunian, da pila bat gustatzen zait, ze azkenean da initen dien gauzakez gara geha, teorian gehatzen bakarrekan. Ala da, ze azkenean e, begira, e, bueno, gainera, ba, bueno, igual askotan oso arituak izan gaitezke kontu askotan, edo teoria oso ederki, e, oza, e, teoria ikaste azken zinean ez da zaia, orduan hori mm -hmm. non nahi aurki daiteke, bueno, mota askotako teoria, baina nintira, eh? Askotan kostatzen zaiguna da praktikara eramatea, hain zuzen ere, e, askotan aipatzen dudan bezala, bueno, oituran oinarritzen garelako, eta oituran e, oinarritzen ditugulako geure jokabideak, orduan karo, e, gauza berriak e, barneratzea eta ezagutzea, Ba bueno, igual gailo, kostatzen zaigu, naiz eta bai, teoriaan badakir, bai, badakiz zer esango didazun honen aurrea, baina kontua da nola iristen naizen ni horra, ez? Eta horretan oso lagungarria sortatzen da praktika txikiak egitea ere humildtasunez, saiatzea hola batean dena batean lortzea, baizik eta txiki, e, pues, pausu txikiak emanez, ba praktikartzen saiatu, beintzazu? Bueno, ba goza zen gaurko praktika txiki horrekin edo eta horrekin. Ongi da. Eh Eh, tira. Ba, orduan eh, proposatu nahi dizu da eh lasaitasun toki, hori bueno, ere aurretik esan nahi nuen, orain ez badaiteke egin orain zuzenean ari garelako eta bueno, igual ba ustekabean arrapatzen du jendeak, ba bueno, sorion internet hor dago eta bueno, edo zein momentutan eskura izango duzu e E, ba bueno, ariketatxo hau eta gainontzekoak ez, orduan, ba bueno, iziltasun behar dugu, gutxien ez hogeita mar e, minutukoa, e, telefonoak itzali, eta ziurtatu, ba, hori, ez gaituztela molestatuko, ez, e, gorputza eroso jarri, eserita hobe eta e, begiak itxita, bai? Orduan, hori zango litzake, ba bueno, azteko, azteko modua, eh hartu askatasun osoa eh edo momentutan ba, gelditu gelditzeko beharra sentituz gero ba gelditzeko, bai? Eta bestela mm -hmm. pues jarraitu, horretan or, hasierati bukararaino eh norberaren askatasuna da. Eta eh, beste eh, planteamendu bat edo beste aurkutxo bat eh egingo dugun ariketatsua eh, praktikan jartzeko, Komenigarria da, aukeratuko dugun egoera, ez izatea e, e, asko suposatzen digun egoera bat, ez? Pues, e, ariketa fizikoekin gertatzen den moduan, eh hauek harinak behar dute izan azieran, ez gara usartuko azieratik bapatean berrogeit kiloko harria altxatzen edo eta san silbestre maratoian parte hartzen, uhum. ez? Ba, Kirolean bezalar, e, barkamenean kontuan e, oza, barkamenean ere kontuan hartu behar dira e, beroketa txikiak. Ez? Orduan gaurko ariketarako e, pasartetxo xume bat, edo arin bat, ba bueno, igual norbaiti, edo norbaiten gantzerbait gaizki hartu duguna, baina ez da dilla izan oso gai potoloa, ez, Zer, gai egiso posatzen diguna. Eta, bueno, posaziko gara... Eh, ariketatxoarekin. Bai. Bueno, itzi begia... Ni presnao, eh? <laughs> denbora zure buruarekin kontaktuan jartzeko. Poliki poliki zuzendu harreta bihotzeko mugimenduetara. Sumatu bihotz taupadak eta bihotzaren bi berotasuna. Ondoren, hausnartu urrengo galderen inguruan. Zer dan iretzat barkamena? Ze berri ekardezake? ikarreazu gogora zu barkatua izan zineneko esperientzia positibo bat Artu denbora barkamen horren poza gastatzeko irudika alde sakizu sensazioa txegin horretaz blaitutako gizahar emanik? Horain, utzi zure ganatzen barkatu nahi duzu pertsonaren oroitza. Segira jozu, entzui jozu. Putzi izentitzen bere aurrean benetan esnatzen zaizuna. Zurekiko maitasun oso eta harreta ondiz, jozotikat bidalitako pertsona horri utziozu orain pixkanaka, pixkanaka, furbills zer gertatzen ari zaizu guardar zaitez zure baitan suerta daitezkeen blokeoetan Butzi ateratzen biztutako emozioak eta sentimenduak. Artu denbora, hauek ezagutzeko eta onartzeko. Zure emozioak oso biziak edo bortitzak badira geldi. Es garaitu. Aurrera egin baino lehen hartu denbora liseritzeko eta gain ditzako. Lasai bazaudez utzi oso pertsona horri zure gana horri. Segi behatzen, zer gertatzen den zeure baitan. Presentitzen zarenean, utzi oso zeure bihotz barruan zartzen. Susur lai ez Barkatu egiten dira. bihotzez eta goxoki, alako zerbait elarazi dizai okezu. Nahizan ez gero biha itzazu zeure itzpropioak. Barkatu egiten dut, zuk iraganean egindakoa, eta niri min edo kalte egin didana. Zure itzak, jarrera, edo iritziak Barkatzen ditut, barkatu egiten dizut. Barkatzen ari zaren pertsonari denbora zeure barkamena jasotzeko eta barneratzeko. biiotzen arteko respetua eta bakea somatzea bizigarria suurtatzen da dagoeneko irainak ez dut garbitu egin da erriminaren liazkai liazkiak barkamenaren atmosferan lurrundu egin dira Doren, zure honespenadiera sis. Utzi oso pertsona horri askatasunez alde egiten. Zure barkamenak suspertu eta indar berritu du, eraldatu einda. Utzi oso orain bere bide propioa jorratzen. azkenik, Hartu denbora parkamenaren eragin sendagarria eta bizigerria tastatzeko Eskerrak emaizkiozu zeure buruari hartutako lanagatik ezbaitaz makala izan Ba, ez dugu lan makala egin, e, miren, orain arte. <gülüyor> Maten du ez, eh? ze pentsatua eta, bueno, Dur, e, entzulei esan, interneten jarriko dugula eta entzuteko berriz ere eta egiteko, e, uh -huh. ariketa hau. Uh -huh. e, Azpi marratu nahi nuke, ariketa hau e, asieran proposatzen dela, oza, sea, barkamenaren prozesuaren hasieran Beraz, e, asmoa ez da bukaerara iristea ja dena gainditua. Baizik eta e, e, ariketa honek balio du e, nolabait identifikatu laguntzeko identifikatzen laguntzeko non daukagun nun kostatzen zaigun gehiaguen e, zer kostatzen zaigun e, e, barneratzea edo egitea ez hor planteatzen dituen e, e, puntuen artean eta hausnarketerako balio garria sortatzen da horregatik proposatzen da e, autatutako kasua ariña izatea, ez? Zeren errezago identifikatuko dugu oso, oso e, gai e, gogorra sortatzen malin mazaigu, ba bueno, asieres gara egingo, zeren, klaro, mm -hmm. pese, hor gauza asko metatzen dira, ez? Orduan, gida or, gisa da, ez? Asmoa ez da bukatzea hombre, Gerta gertadaiteke batean ez? Gertatu izan da askotan, ez? batean nahi gabe oi ba, pesea ja garbi sentitzen daitez. ez? Baina, harik honen asmoa ez da Bukarara, Bukareraino iristea hola eh, ongi, baizik eta eh ba bueno, ausnarketarako balio izate. Gida meditazio hori eh, lortzea eta gero hausnarketa esan duzun bezala, beste ariketa bat, ez? Zea eh, izango litzateke? Eh, bai, hain zuzen ere, ba bueno, ezagitar ditugun eh uhum. eh gainetek iguale eh, aipatuko dut, eh, ba bueno, hain zuzen ere ostoporik aurkitu du, bueno, eh aski sentitu baldin bazara prozesu osoan edo ariketa osoan, ba zorri ondu zure burua eta ospatu barkamena, ez? Eh, Hori da bukaeran eh, aipatzen duena eta ospakizuna oso askagarria sortatzen da, ez? Eh. aldiz, eh, ostoporik aurkituz, aurkituz gero, ba ondu ere zeure burua izanagatik ez baita erreza barne ostopoak ezagutzea eta eta onartzea, ez? Eh. Eta gero ba bueno, galderatxo batzu egida gis, e, gisa, ez? Mm -hmm. Eh, nun aurkitu duzu 호stopoa hartu denbora zeltasunak ezagutzeko eta onartzeko, zeren beharra duzu blokeoak e, zeharkatu ahal izateko eta barkamenara iristeko, ba zer zer beharduzuen, ez? Mm -hmm. Eta horretarako ba, lagungarria suartatzen da aurrekoan, aurreko atalean aipatutako E, amairu fase hoiei erreparatzea pixka bat, mm. eta ikustea ba, bueno, puntu honetan nobe moldatzen nahi, honetan gehiokostatzen zait, eta, bueno, bartne aurrunarketa berterik mm. ez. Hori da, e, bueno, gogoratu arazeko diegu, aurrekoan erai patu genuen liburu bat e, e, xante, komendatu zen igun? Bai, ba. e, bai, bai meditazioa eta bai aurreko ataleko E, edukiak oinarrituak daude como perdonar, perdonar para sanar, sanar para perdonar liburuan. E argitaletzea Salterraea da, 95 bostekoa eta autorea berriz ere ez dut utzte ongi agokatuko dudanik. <laughs> e Jean Mombuke e Franceses Franceses da eh, baina tea saitik parraleko. <laughs> <laughs> Moi simpatik parraleko. Egu eh, eh, amaren partez eh, familiaiparralekoa dut eta <laughs> eta idatzi berez monborquete da bi terekin uh -huh. monborquete. Ordun ba ba hoize hortzea dira hiru e, et, atal hoiek eta nik uste dut bai garrantzitsua edo interesgarria saltu daitekeela ba pizka ausnar barne hor aus narketarako begirada bat ematea bai ba un aniutziko dugu barka, e, ditugu barkamen kontuak eta mm -hmm. bueno hemendika 15 berriz ere hasieran e, autoestimuaren inguruan aritu ginen eta hor sakonduko dugu ederki ea ba e, zer ateratzen zaigun miren arismendi eskerrik asko beste beine gurekin izateatikan Hor ongi muxu handi bat berdin muxu bat zuri ere garaio padator i largia gure amezen zaindari Lolo egitera Izarrapean ez da goizarrik Pampiña eta biok bakarrik Egun berriarik egin egin ezbozik Minutu bat goizero, goizero Bitudan gauza honak onduan Artzeko iruro gehi segundu Dar in miglia scer mino tu ba coin cero oi cero irria aur pegi am sinci li nigo shoe tean cateñu soñu Ez dutu nahi zaitut zuik ustean Txirrindali buru ordena gailu Iru soneko zazpioz talu Denak politiak bai baina Tupoliken azu Minutu bat goiztero, goiztero Ditudan gantza honak kontuan Artzeko iruro gehi zen duan Mine du bat pois ter vai sero iria a pegian,